هو مقدمات في درس النجاح وختمًا حاولوا ان رسالة قامو زه نونو نه بالا تر دا هم دو مردا دا هم زه نونو د ښکالا تو دپا کول پارا دنه خبرې چې کومنه مخې لرا شي هغه چې کومنه ډېری مفیدی او د عوامي ذهن راوی فشېبي کول شي باندې لناء مقدماء اغدادا شده هر یو سید تقدیر کی لکل شرده هر یو سید شده ندا تقدیر کی لکل شرده كل صغیر و قبیر المصطفال یناکل شې خلقنا وګ په یو هغه ما باندې خبرونو حاصل پڅړتا کې څه د واو کړل ادیا د تکلیف واره و څه یې وکړ دوه یې وکړ د تکلیف بیا څه کې واره و په فرشټو د پاتني چې دغه دوا کې او دوا تاسو شو سره هیڅ شو دوا تاسو شو سره هیڅ شو او دا مساله چې تقدیر, سر بلیگی. دعا سر تقدیر, بلیگی. تقدیر, تقدیر دا وړاندانو سره تقدیرونه بدليږي هغه دا مطلب وو دوا سره تقدیر څه کیږي بدليږي علاوه پر تقدیره موالح مساله تقدیر سه موالح علاوه د اسباب او ایمان ته اشاره وي راغ اسبار و بل مقصود ده تقدیر نشه و راغا توجوه لالله او باعدری و قیوبانده تا دا پتاوه چه زمان با تقدیر کیه دا لیکلی دی دور روپای لیکلی دی که زدانو شلو ما نماتا بزب کتی کمنونو ملاویگی او کنکو محنت کن براتا درم ملاویگی دکی با تکاسو لاغلو بیا با دا انسان زندگی چیلا ماغبا سوا بس دا حمبارا حمبارا او سی تصمیر پڑکو او ایمان پیو لاغات مو کوا زور لگوا تا تفتر جسیلی کلی دی مجھے سیلی کلی دی بھی اسباب استعمال کا دنیا دار اسباب لی تا تا فکلو میسر لیما خلقه لگو تا چه کم کہا اللہ بیتا رب بلزت تیزا سکی تقدیل کی دام اقصدو نو معلق ذکا کو چې بس بانده و اقبل محنت کی آده وجه گمدنو نیک آمال کی عقیدہ و بمخ کی بانده دی تشاولی اللہ رحمه اللہ تعالیٰ فنیس بانده اروی شعر شدی په خیال کې مخه منول داغه مت مت دغشي متمسل شي هغه تصویر د عبادت هم توسل شول دا د جګندنو دا دغه مرتبه مرتبه ومنځ کې دی نو څه دی دي ارسو پای کیسوی دي فارسی کې لشيوي پاري کې او زبانه په سلاراتي علي مثال ده علي مثال د دې دنیا مقدمه ده د دنیا سره مقدمه او قالای میسال درایشی وبا تفدیل اله فیصله خدونیا کې سوشو او څو موجود ولا کالای میسال په دنیا یې اوسه و کیښه غا بس اغاږي تاسو سوشو رااله نو تفدیل چې سوویل ما تاسو سوشو کوشو او زه دلته نه ده باندې سره پښتسی که صدقہ لاړل دعاګانې لاړلې نا اقا مصیبت تا اغا مخی شي مصیبت تا سشی مخی تشی نا پا دو آقیانی شن زمائع او شکل لے پالا بھی کې گئے او دو مصیبت تا بھی او شکل لے پالا نی نسال گئے نا پا آل تا که پا ما بانے اغا مصیبت سشو را گئے لدلدانا زمارتا ربنا دو آگانے لارلے صداقات سشو لارلے جगात هر دغه غالب را کوژیدا غمصيبت د ویرا مخلس شو و جدی ویرا وره غمصيبت واپس حاضر ترانه ل پرکم ځای کی پالوی مثال کی مشبثو علاوه مثال کی شو دل تا غ مشبث ترانه ل ما هو شو دل تا ما هو شو زواګانو د نیکاملو په بانشوی کله کله تاسو شي چې مصیبت یا یو راحت بغیر د علای مثال لا د براہ نه ډیر مثال درنه نشي ډیر کته څه شي راشي په بند واکیا مثال کې ما هو هر مثال کې څه ما هو اذن ده فراری اس با ترا دته سلامي کیسه باړه له نور اصل چې نه ام الكتابه په قائمه من قواائم عرش او قوت خیال له عرش کې هغه چې ام الكتابه دي بیا کتاب د ما هيو دې اسواد هغه کومو له جدا شو ما هو اسواد مثالو د دنیا په نسبت راځي آلهه مثال دنیا په نسبه باندې راځي د موتې د دې په نسبه باندې آره کې کومه اصل امو الكتاب په طریقې کې ما اثبات ایشتره ما هو اثره اثبات ایشتره چې بده والے خلک وو شي بس بیا په کې سم ایشتره ولکه څرګنده خپل مهنت کول قل مہنت تھا او دان کے اسباب استعمالولو تھا اریدہ کہ قانون تو رہیو مراتب دے تقدیر و غیرار من گویدو انا دلہ می امرن قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اندو سلویخ روایات کی او اتماسائل در باب مطالب و کی ذکر کی گئی در باب مطالب اتماسائل ذکر کی یو مقدار و سبت القدر مقدار و سبت القدر دغه مساله دګر کی الجواب لمن یتکل علی القدر څسو کو په تذویر وې تمادو کو او اورا ما راي ته جواب الجواب لمن یتکل علی القدر دغه مساله الناحی وعنی التنازوی فی القدر الناحی وعنی التنازوی فی القدر فلو رمه مسئلات الیمان بالقدر نزا و مسئلات الرد القدر كذا مثلا حق التسليم للقدر و هو التقدير العام التقدير العام هذا مثلا تقدیر الامور الخاصة تقدیر الامور الخاصة اولنی روایت کی مقدار سب کل خدر ذکر گئی مقدار سب کل خدر موند مراقب د تقدیر وایلو مېش ګنارې ار عبد الله پیغمبر پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم کتو لا او مقادر الخلایق صابت تدی الله تعالی سبا عینا کاتب بمن سبطا یا کاتب سبطا کاتب بمن ماندا ایا ماندا چې آیانو باندې مخې مونږ وویلو زدا کتابت سره د زمونږ د نړۍ کتابت پر شان تلل زمونږ د نړۍ کتابت پر شان نه تلل او دا قلم چې دنه زمونږ قلم پشان دی دالو له سکه له حنا دا زمونږ له پشان دی او قادیر الخلایق او اندازید مخلوقردو دونه چې ګمړلې کلیلې قبلای او قف مرخ کے در پیدایز آسمان از مکی نق بے خمسین آن فسانہ دین پانزور سوال لے چکل از مکی عثمان نو نور از نو وڅاپ دې دې دا وځو په سوالن کېږي په دې چې ګندمو اندازاله راځي او دې څو په سوالن یو جواب دره چې څنګه منغو ويل چې دا کتابه دا جهان مالک کتابت دا غبار آلم کتابات دی. دا سکم دنو زمان کتابات باشان دی. دا غضای کلونو هم دا احبال کلون دی زمان کلون باشان دی. احبال کلون دی زمان کلون باشان. بدا بای من نقوید بود اشابیات دی. بهم. منګل تاسو ته تبذير دراو د شکور کې او تبذير دراو د شکور کې دارنګي په تبذير د کلوونو کېنګل تاسو مختاريو نورو سمګمایت او نو کې اوس الله رب غریبت نه ماخت الله رب غریبت نه ماخت تراه ما دا دا دا چې کمدې تکدیر لیکل کېده ما دا نور څه فرمای نه فار له کاته ده دا نور څه فرمای باندې تکدیر ده شته کوم کاته ما نه لګي د چا نه لیکل پاکې زره په کې ده لاند هوا کې په کې فرغه هوا نه کېږي دا زړه کې د دې نور څه فرمای نزاش پا چې شمون معلومون رو قلیت دو معلومون نزمک آزاسمان دازا قید شدید انوار از فرمای اندان خود حرش نکت ری ازایت لیکل چی که دو لها تخلیر دخلائقو دان دازا قیدن را وقم جاکی حرش کیا قلامکان دی حل در انوار از فرمای تفسر ازی و آن غزر کدیش دون تحادیت ایش ده آن دنیا مازو نکی کنکان بیادا بی خمسین الفسن دا تاین تحرید لده که تکسیر دا تاین چیده دا تحرید لده که تکسیر لده مطلب دکقه پچاس هزار او کنا زمانه دهاز و زمانه طویل موانده دوار کولو نری ظاهره دا د شپږ۵۰ હજાર رات دی اون دا هم د مطلب دا دی چې دا مخلوق چې راکول حادثه مریض پیر سلیم چې کمزونو لاره پرې ده هغه چې کمزونو د خپل وی په حضورینه د کمزونو اگر منتقل کلی کوے کے خیال عاش تھا بغیر تو می وجود ملاشو ائی تو تو وجود ملاشو 50 ہزار سنات قال نبی السلام فرمایا وكان شعور الماء وكان شعور الماء نایا دے کریم مطلب جدمت او اسمان دو دا اللہ عرش قمدرہ ہو میاو مطلب شکان نمازی کے پارے دے اوو عرضا اللہ عرش کے پہبور پاندے مازی ر پارے دے کانا وکان آرشو اے للماء تاوشو دکانے انکتا آئیو هاش وو وو یان لازمہ قاسمہ چنو وره هاش کی سوره وکولی هاش دا الله او سب چکمزاله او سب اعزازای نه خو ما کی هاش او کوبو درمیان دا حائل نو عظمت او اسمان کو کی حائل نو هاش دری پچا خاریدو او بو خاری دا او اس بکر امن ستشوش مکو آسمان ما او سانچ با آسمان خاری ایس مسخیر با آسمان خاری نکان رماتی دبارا دی و دیکی شاہرہ دا استغنا دباری تعلیٰ دا و قدرت دباری تعلیٰ دا شاہر اللہ رب قادر ذات شه دم را کسیف و دون چیز را دیف اللہ تیف و بروبانی تینکر رائے ہیں اور استقنال دفاعی رب و عزت مخلوق کا مختاج نا ہے اللہ مخلوق کا مختاج نا ہے درم اللہ نے شکا ڈارا دعوام شی استعمرار شی وکان آر شو د دے ارضا اللہ کو بھو بھاننے مبس مانا جگمدن و تفریزی ادارا چھو سو مرضا اللہ کو بھو بھاننے او بکم اوبری منتے پتہ دا منتے پتہ نیشتے تاویر لکو کمائلو کو بشرانی ہی <تصفيق> کمالي او بشاني دا ويل کو شلاله طق او قرضه شله بادشاہي په ورغور دا او په چې کمره ماده خلقت زهاري او شيزه زهاري او شيز پیدای او داریو سیدی اختیار دچارے مطلب اجالنا من علمائی بلشین حی داریو سیدی پہدائش مادا ابدی اللہ رب بلدر چکرن رو پور بربانی طاقت تے باچھایی پور بربانی نا وکان مسلم وعال ابن اومار